Вона одна, рокована, праведна. Іншої, правдивішої, істиннішої у людей мого краю немає. Для неї прийшли у світ, для неї живемо. Вона одна виправдовує моє буття на землі. Винайшовши її, стану перед Богом, чистим, світлою печалью в душі. Не ми вибираємо свої дороги, а вони вибирають нас по наших серцях. З усім тим змаліла моя власна помста. Бо гори людське, як море, а моє тільки річечка. Біля Канева переїхав на той. Наш не наш бік. Там теж залоги, тільки московські. Там теж варта, московська. Польська взяла з мене за перевіз сторони, московська стої. І наглядачі, й осавули розпанахали чужинці шаблями нашу землю і збиткуються над нами і збирають данину, таки ж на погибель нашу. І скільки це буде? Сто? Двісті? Триста літ? Невідомо. Захланні, убоги самі, ніколи не наїлися хліба, захланними убогами роблять і нас, що й ставлять усе своє убоги нікчемне, вище нашого. І це триватиме доти, доки не запануємо у власному домі. Заночував на хуторі під Полтавою, в багатого козака Криги. Хутір, рай, раїна, з садочком і ставочком рибним, з великим баштаном, кауни та дині вже зібрали, лежать у клуні горами. Кригу ще не обідрали наглядачі та осавули, він ще має силу відкуплятися. Крига саме пересипав колодязь, і я побачив розкоп. Аршинів напівтора вглиб, чорнозему такого, як загусла коломазь. Увесь наш люд міг би жити по таких хуторах, якби не братові сусіди, вороженькі лихі. Розстелив Бог нашу землю неначе наче керею, і котяться по ній одвіку з краю в край орди всілякі. В овичих кожухах, вовною на гору, в срібних панцирях, в островерхих шапках. Ті, які жаруть сире м'ясо, просякнуте кінським потом під сідлом, і ті, які пожирають смажених у маслі фазанів та стридії, огірки та капусту. Ті, які танцюють у степоголі біля розпалених багать. І ті, які ковзують сап'яновими чобітьми по натертих воском підлогах у теремах. І тільки жорстокість їхня однакова, і нещадимість також. І ще одна думка туманить мені голову. А все ж я міг мати отакий хутір, та втішатися на ньому любов'ю та достатком до самої смерті. Міг би, не судилося. Не хочу жити без любові і на такому хуторі. В багатому зупинив коні біля церкви. Сидів, роздивлявся. Все тут здавалося інакшим, ніж тоді. Бо ж тоді дивився іншими очима. Дзвіниця здавалася високою і неначе наче падала на мене. Насправді вона невеличка і облуплена, а кона, до якої був прип'ятий за руку, виявилася і ржавою, і тоненькою. Чому ж я тоді не міг її зламати? І чому дався, щоб мене прикували до труни? Мучився в церкві. Он в оте віконечко заглядав місячний промінь. Прийшов дядько, ніс на плечах зав'язані з обов боків штани з гарбузами. В ті штани влізло мішки два гарбузів. Зупинився, постояв, подивився на мене. Не впізнав. А мені він познаков. Він тоді стояв отамо, біля церковної комірки, курив люльку, на моє прохання піти до отамана, не відгукнувся. І всі інші селяни не впізнавали мене. Диво, як одміняє людину одежа? Чи то одміняються людські мислі? Неділя, а церква зачинена. Це мене здивувало. Я запитав одного селянина, в другого, але мені не відповідали. Люди прошмигували, дивлячись собі під ноги, здавалося, всі вони щось погубили і розшукують загублене. А може, й погубили? Ми всі разом загубили оте найбільше, що робить нас людьми, певними себе та гордими. Врешті чорнява, з насунутою на самі очі хусткою молодиця, яка несла в черепочку позичку, жар, мовила, прикриваючи рукою розпашилі на вітрі вуглики. Наш батюшка правив молитву по нашому, по сільському, а цар не казав, що правив по їхньому. І де ж він? Забрали його, буцімто людей підбивав на непокору. У той попит підбивав людей наспротив? Пробі! Дивовижна круговерть долі. Доля збиткується над нами, як хоче. А може ми самі збиткуємося над собою? По тій стороні Дніпра – Церкви обертають на костели, людям невільно молитися по-своєму, і по сій також не вільно. Хоч ніби у нас з москалями і Богодин, і святі та ангели ті самі. Чи вже й Бога втрутили в наші земні справи, і Він слугує сильнішому? Отці нашої церкви донедавна були вільні, але цар наказав підігнути їх під московського патріарха, митрополита призначати, а не обирати. Обраний архієпископами митрополит утік у чигирин і сидить там, як журавель на купині. Наші святі принишкли. Може, завтра їх проголосять грішниками. А ангели розлетілися по всьому небу і не знають, що з ними буде. Буде так, як скажуть московський цар з московським патріархом. От тільки куди подітися священикам там тої, правобережної сторони? Молодиця рушила далі, але я наздогнаю її ще одним запитанням. «А у саву? Шатило? Корній?» Його також прогнали. За попа заступився. Ото його хата. Я напинив коні біля високого нового тину з загостреними зверху кілками. Стріміли не наче спесиба яка захищається від когось з неба. Хата також нова. На жерці під стріхою великі вінки часнику та цибулі, пов'язані в пучки головки маку. Чорний пес з жовтими плямами над очима повелік ланцюг загавкав хрипко і закашлявся. В сові є що стерити, обора, дві клуні,